Але що це за діоксин? Хто виробляє цю суперсучасну отруту? Втім, у батька Гамлета були ті ж симптоми, коли Клавдій влив йому в ухо блекоту. Але йому не вже краще. До нього вертається обличчя, як до України. Дружина в паніці. Малий ночував на Майдані. Доки вона зі своїми студентами пікетувала ще якийсь антинародний об'єкт, він сказав, що буде у Борькі. А сам утік. Я її заспокоїв. Він з нашим тінейджером у його наметі. Я ж їх бачу, стою в нічному дозорі. Та ні, не застудиться. Намете на дощаних підонах. Підвезли платформу з пінопласту. Утепляємось. Хто з нас, скільки нам ще тут бути? Мороз. А десь там Яну Шерівер ночує під пальмою. Згодом стало відомо, що саме тієї ночі солдатам роздавали бойові набої. Один з наших проходив і бачив. Навіть приховав автобуси. Їх було до тридцяти. З них вискакували солдати, вони були озброєні. Потім вже і в газетах було. 28 листопада окремі військові частини були приведені у бойову готовність. Вони, мабуть, не раз були приведені. Ми вже всі давно під прицілом, але влада ніяк не наважиться. Я думаю, що через вбивство Гонгадзе вони б давно з нами розправились. Але психологічно знешкоджені за ці руки весь час під лупою міжнародної уваги, Після тих масових акцій протесту вони вже не здатні до рішучих дій. Зрештою, вони не хочуть в Гаагу під міжнародний трибунал і при цьому ще щось лопочуть, торгуються, закликають до єдності, до компромісу. Вони ще й досі не зрозуміли, що народ їх просто прогнав і що в оранжевій аурі над Україною сходять вже зовсім інші часи. Сьогодні одинадцятий день нашого протистояння. За одинадцять днів ми змінили Україну, радіють на Майдані. «Ну то бийте, хлопці, пенальті!» – кажу я. А от якраз пенальті не вдарять. Це мав би бути дуже точний удар. Штрафний по воротах супротивника з 11 метрів. Але ж у нас елегантна революція, вічлива. Революція усмішок. Ми з самої вічливості не заб'ємо. І потім ми не знаємо, де чиї ворота. У нас же це справді як переставляння ширм. Раптом провладний кандидат заявив, що він уже не провладний, що він грав на чужому полі. І тепер він уже опозиція. Поміняв керівництво штабу, зміцнив свою команду перебіжчиками. Так що у нас тепер дві опозиції. Тільки невідомо, хто на якому полі грає, хто кому забиває і хто тепер президент. Діючий, але вже не діючий. Обраний, але ще нелегітимний. Чи народний, але ще недообраний. Без арбітрів не обійтись. Приїхав Хав'єр Солана. Прибули міжнародні посередники – Сіли за стіл переговорів у Марійському палаці. До глибокої ночі шукали виходу з кризи. Зійшлися на одному. Все має бути врегульоване у правовому полі. Легко їм казати у правовому полі. Звикли там у Європі до правового поля. А у нас тут, на правовому полі, чортополох росте. Криза лишилася кризою. Але про людське око обидва недопрезиденти потисли один одному руки і усміхнулись на камеру. Однак Госдума Росії розцінила це як втручання в українські вибори. Хтось там із депутатів навіть образно висловився «Європа сують рила в діла України», в той час як право першого рила, як відомо належить Росії. «Глядь, во всіх окнах повиставляли свіни рила», – процитувала дружина. Послышався какой-то ясний звук, весьма похожий на хрюканьє. Всі повліднєли, а ще як брязнула шибка, один кум закам'янів. Другий підскочив під стелю і вдарився об сволок, за поліз у піч і затолився звідти за слонкою. А салопій черевик, нап'явши замі шапки макітру, дременув навтюки, нічого не бачачи перед собою. Проте Верховний суд не закам'янів, не підскочив під стелю і не затолився за слонкою. В облозі і в синіх, і в помаранчевих він засідав довго і многотрудно. А такий визнав надійсними результати другого туру і призначив повторні вибори. Майдан тріумфує. Люди принесли під Верховний суд десять кошиків квітів. Прикрашають дерева помаранчевими стрічками. Болька чепляв стрічку. Упав з дерева. Тепер лежить з ногою в гіпсі. Наш малий сидить солідарно при ньому. Вони дивляться майдан по телевізору. Співають стрілецьких пісень і раз у раз вигукують. Разом нас багато, нас не подолати. Дні грізні і вирішальні. Дома буваю рідко. Забіжу і знову на майдан. Тінейджер взагалі додому не їздить, йому далеко, уявляє, як там його мати, батько прикутий до крісла, чутки всілякі, по телевізору транслюють майдан. І є така рубрика Ті, що творять історію, і серед них вона бачить свого тінейджера. Він усміхається їй і махає рукою. Я його теж часом бачу здалеку, на екрані, надверуючи море майдану. Додзвонитися важко, мобільних чомусь не бере. А то якось дивлюся, жінка везе чоловіка в інвалідному візку. Образ шляхетний, на шиї шарф помаранчевий, колір так пасує до зимового кольору сивини. Боже мій, це ж мій батько. Таки не витримав, таки прийшов на Майдан. Ну, не прийшов, а з дозволу сказати приїхав. Але ж він тут, він це бачить, я кинувся їх шукати. Та хіба ж прорвешся у такому людському потоці» що несе тебе, розвертає і знову несе, як піщинку. Наступного ранку я таки дозвонився. Це ви були на Майдані? Так, я не помилився. Це були вони. Батько ніби аж поздоровшав. Навіть мова повернулася. Тримайтеся, хлопці, каже він. Спецназівці стоять стіною. На шевронах ощирені барси. Голови у шоломах. Мов чорна фашистська ікра за пластиковими щитами. Стоять німо, як відлиті з металу. між ними й нами незрима стіна відчуження і бетонний бруствер із будівельних плит, що миті може статися непоправне. Люди підходять до них, звертаються. Якийсь чоловік вже говорить римами. З українцями це буває у часи великих потрясінь. Синок, не натискай курок. Наші брати, опустіть щити. Дівчата перехиляються через бруствер. Заквічують, як на трійцю. Ті щити та залізне пруття пов'язують помаранчеві банти, лагідно озиваються до цих роботів у нелицарських обладунках. Але глухо, обличчя не видно, щити й шоломи озброєний моноліт. І раптом з-під шолома широко відкриті юнацькі очі. По пластику, що прикриває обличчя, збігає розталий від дихання сніг. Стара жінка стоїть у снігу з іконою. Дитина тримає за ниточку уранчеву кульку. По цей бік моляться, по той опускають щити. Тим часом за нашими спинами йдуть якісь торги, переговори, вносять зміни до Конституції, угинають нашого лідера на компроміс. Причому не просто на компроміс, а на великий компроміс з великої літери, І він йде на це. Він приймає їхні умови. Він певно думає, що коли стане президентом, усе виправить. Гай-гай, як сказала б моя теща. Влада ж як плазма. Вона двихтить, Розтікається, міняє образи і кольори, обволікає, смоктує і знову набуває тих самих форм. Якби він був прямо сказав «Люди, я зробив це, щоб вас не вбили», люди б йому повірили «Ні».